54. Minden nap, amikor reggel 5-kor felébredtünk, kötelező volt meginnunk egy hatalmas üvegvizet. A a hadsereg által rendszeresített fekete műanyag flakon volt, talán még a búrháborúból maradt vissza. A benne lévő folyadéknak első generációs műanyag volt, mint a hugyé, ráadásul még húgymeleg meleg is volt. Így aztán, miután elkortyoltuk, a reggeli futásra indulás előtti pillanatokban néhányan közülünk a földre estek, és szabályosan visszahányták a vizet. Nem számított. Másnap újra fel kellett szívni azt a műanyag vizet, ugyanabból a vizes palacból, majd elindulni egy újabb pányás utáni futásra. Ó, a futás! Állandóan futottunk. Futottunk a pályán, futottunk az úton, futottunk a sötét erdőben. Futottunk a réteken keresztül, néha 40 kilogrammal a hátunkon futottunk, néha egy hatalmas fatörzset cipeltünk. Futottunk és futottunk és futottunk, amíg el nem áljultunk, ami néha még futás közben is megtörtént velünk. Ott feküdtünk, félig eszméletünknél, lábaink még mindig pumpáltak, mint az alvó kutyák, akik mókusokat kergetnek. A futások között felhúztuk a testünket a köteleken, vagy nekivágtuk a falaknak, vagy egymásnak feszültünk. Éjszakánként a fájdalomnál is tovább kúszott a csontjainkba, ez egy mély, remegő lüktetés volt. Ezt a lüktetés csak úgy lehetett túlélni, ha elhatárolódtunk tőle. Ha azt mondtuk az elménknek, hogy nem mi vagyunk, válj el önmagadtól. Az őrmesterek azt mondták, hogy ez a nagy tervük része, megölni az ént. Akkor mindannyian egy oldalon állnánk, akkor tényleg egy egység lennénk. Ahogy az én elsőbsége elhalványul, ígérték, a szolgálat eszméje veszi át a hatalmat. Szakasz, haza, ez lesz minden, amit tudtok, kadétok, és ez rohadtul elég lesz. Nem tudtam megmondani, hogy a többi kadét mit gondol erről az egészről, de én végig bevettem. Én készen álltam arra, hogy levetküzdem ezt a holcsújt, Identitás. Fogd meg. Megértettem, hogy egy olyan ember számára, aki ragaszkodik az énéhez az identitásához, ez a tapasztalat kemény lehet. De nem nekem. Örültem, ahogy lassan, folyamatosan éreztem, hogy eszenciává redukálódom, a szennyeződéseket eltávolítom, és csak az életfontosságú dolgok maradnak meg. Kicsit olyan, mint ami tulumbillában történt, csak még olyanabb. Az egészet hatalmas ajándéknak éreztem, a színes őrmesterektől, a nemzetközösségtől. Szerettem őket érte. Éjszaka mielőtt elájultam volna, hálát adtam, hogy ott lehetek.